Зрештою, вона найбільше через Тетяну тут. Тетяні захотілося над рікою поворожити, а все було для неї те саме, що її власне бажання. Тому вона весела. Вона відповідає голосом на всі допити дівочі, що раді би заглянути хоч на хвилиночку у зачинену перед ними будучнину і сміється весело. Дівчата – Уставляються врешті по вподобі і волі кожної до одібраних місць І співаючи кидають з голови одна по одній пишні вінки з лентами Якими пристроїлися цього вечора на блискучу воду і ждуть Коли упав перший вінок на воду, почувся перший голос «Гийна Івана! Гийна Купала!» Гей, гей, гей Красна дівчина долі шукала Гей, гей, гей Цвітки збирала, віночок вила Долі водою його пустила Другий голос Поплинь віночку по блискучій хвилі Поплинь під хату, де живе милий Поплинь віночок далі водою Серце дівчини забрав з собою. Третій голос. Назаріночко змарнів по волі, Не дав купало дівчині долі. Гейна Івана, гейна купала, Дівчаво північ зілля копала. Північ копала, північ варила, А до схід сонця вже Отруїла. Відтак глядять усі дівчата на веселі хвилі, куди і як несуть вони вінки, понесуть їх далеко, чи близько, до милого чи до чужого, на якому місці берега спиняться. І тут уже всім селі, чи, може, розвірути їх дикою грою у дрібні кусні, не доніше цілими, де судьба призначила. Якийсь час глибока мовчанка. Дівчата стоять, посхилювані на березі, дивляться, стережуть очима. Бачим не всім тілом розколисяні водою вінки, і лише денедесь повторюється півголосом. Гейна Івана, гейна купала, красна дівчина долі шукала. Світки збирала, віночок вила, долі водою його пустила. Нараз крик і сміх. Один вінок потрапив на бістрішу хвилю коло берега, і вона викинула його збиточно на траву. За два інші, сплетені неміцно, розірвалися зараз самого початку і розплилися по одиноким цвітами по всій річці. Мо роздробилися для всієї ріки і хутко зникли з очей. Лиш одна Тетяна мовчить, не дбає ні про кого, не цікавиться нічим. Вона опинилася на березі коло спокійної глибини, означеної велетніми каменями, і надумається. За нею поволіклася був другий тінь і ворожка-циганка. Її обходить нині найбільший вінок Тетяни. Що станеться з ним? Куди понесе його ріка? Чи далі до Красного Гориці, в гори? Чи на берег кине? Чи розвіри кусні, на сміх пустить? Хто її цікавить? Тетяна не здіймає вінка з голови. Вагається. Передусім вона не хоче, щоб хто бачив, я кине його з голови, не хоче співати, не хоче, щоб звертали увагу на неї. Одним словом, не хоче нічого. Нічого, чим захотіли би і інші брати участь. Щось сама однісінька хоче, а нараз, вже ніби і того не хоче, так стоїть і вагається». Мухаючись, well,